Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. «Це мій габел!» – скрикнув Альберт Рінгер і заплескав у долоні. Сльози, що не вернулися йому на очі, віддзеркалювали вогняну кулю, яка зростала, розквітала вдалені. За секунду слідом за вогнем докотилися й оглушливе ревіння. За планом він і шановні колеги, астрономи та фізики, які нині стояли у нього за спиною мали спостерігати за запуском із віп-трибуни, розташованої значно ближче до стартового столу. Проте, клятий чиновник із НАСА зухвало заявив, що вони не мають належного рівня допуску для перебування на віп-трибуні, тому що об'єкт, який нині запускається на низьку навколоземну орбіту, вже їм не належить. Далі цей дополис повернувся до групи генералів у лампасах, які, мовби би, за командою «Струнко» і мало не помахуючи хвостом як пес, Повів їх крізь пост охорони до віп трибуни Тож Рінгер із колегами залишився на цьому майданчику, значно далі від запланованого оглядового, ще й відділеного озером від стартового столу. На цьому березі ще в минулому столітті становили великий таймер зворотнього відліку. І вся місцина лишалася відкритою для публіки, але о цій пізній порі не знайшлося інших охочих спостерігати за запуском крім науковців. цієї відстані запуск нагадував схід сонця в рапіді. По тому як ракета почала набирати висоту, прожектори перестали підсвічувати її корпус, і він миттєво розчинився у мороці, що панував довкола. Спостерігачі могли бачити лише вогняну квітку, що струменила з сопел. Навколишній світ раптово постав із небуття в її величному світінні. темним, як чорнило озером, почали розходитися розкішні золоті брижі, неначе самоводу охопило полум'я. Люди спостерігали за злетом ракети Полум'я сягнуло хмарини, забарвило півнеба в червонясті відтінки невимовної краси. Це нагадувало фантасмагорію сну. Невдовзі ракета розтанула в небі Флориди і темна ніч легко проковтнула короткий світанок. Космічний телескоп Габл 2 належав до другого покоління телескопів Габл. Його загальний діаметр був збільшений до 21 метра порівняно з 4 метрами попередника, що підвищило здатність до спостереження у 50 разів. Дзеркало телескопа побудували за технологією складених сегментів, і після виробництва окремих частин на Землі, остаточний монтаж мав відбутися вже на орбіті. Знадобилося 11 запусків вантажних човників, щоб доправити туди всі частини, необхідні для завершення монтажу дзеркала телескопа. Цей запуск був останнім. Сам процес збирання телескопа поблизу Міжнародної космічної станції вже добігав кінця. За два місяці апарат нарешті мав спрямувати свій погляд у глибини Всесвіту. Ви грабіжники поцупили чудову річ. Рінгер накинувся на високого чоловіка, який стояв поряд. Той, єдиний з присутніх, навіть не глянув у бік стартового столу, так і простояв десь час, спираючись на таймер зворотного відліку. Він без кінця цмулив сигарету за сигаретою. Джордж Свісрой став військовим меташе проєкту вже після ревізії телескопа Габл 2 Рінгер жодного разу не бачив його в одноструї, тож не знав військового звання і ніколи не звертався з сер. Цілком доречним звертанням до офіцрує він вважав слова «грабіжник», «крадій» і «злочинець». Докторе, я вже не раз вам повторював, що згідно з нормами національного і міжнародного законодавства, під час війни військові мають повне право експропріювати будь-яке майно, що належить цивільним. До того ж ви, хлопці, власноруч, не відполірували й квадратного сантиметра лінзи, не спроєктували жодного гвинтика для габла 2. Ви тут просто знімаєте вершки з праці багатьох людей, тож і скаржитися вам не варто. Фіцрой позіхнув, демонструючи свою втому від цієї роботи, вислуховування скривджених ботанів. Але без нашої участі цей проєкт не матиме жодного сенсу. Цивільне майно з цим телескопом я можу зазирнути за край Всесвіту, а ви, покоління короткозорих, натомість витріщатиметеся. На найближчу до нас зірку. Я повторюю, зараз точиться війна за виживання всього роду людського, і якщо ви забули, що я американцем, пригадайте принаймні, що ви людина. Рінгер тяжко зітхнув, кивнув, але відразу ж сумно похитав головою. Але що ви хочете побачити за допомогою габла 2 Сподіваюся, вам відомо, що розгледіти три все одно не вдасться. Тепер уже настала черга Фіцроя зітхати. Та що сам три солярис? Усі довкола впевнені, бутімто за допомогою Габла-2, ми легко побачимо Трисоляріанський флот. Що? Загалі чудово, гмикнув Рінгер. І хоча вираз його обличчя надійно приховувала нічна пітьма, Фіцрой міг заприсягтися, що зараз він в'їдливий. Цей сарказм просто розплився у повітрі. Через неприємну розмову та запах перегорілого ракетного палива, яке Вітерець доносив від стартового столу, Фіцрой почувався досить некомфортно. Доктори, ви легко спрогнозуєте, чи справдяться ці очікування. Якщо широкий загал покладає аж такі сподівання на Габл 2, то й найімовірніше очікується фотодокази існування Тресуліанського флоту, щоб повністю увірувати в існування ворога. Якої ви думки про це? Ви роз'яснили загалу певні деталі? Ще пак, були організовані чотири спеціальні прес-конференції, присвячені виключно висвітленню цього питання, виступаючи в їх рамках. Я постійно втовкмачував усім, хоча здатність Габла-2 до спостережень на порядок вища, ніж у будь-якого з наявних телескопів. Побачити трисуліріанський флот ми все одно не зможемо. Телескоп для цього замалий. Побачити планету в іншій зоряній системі, спостерігаючи з нашої сонячної, це як, скажімо, розгледіти комара на плафоні лампи, що стоїть у кімнаті десь на східному узбережжі, якщо ми дивитимемося туди із західного. А трисуліріанський флот Буде завбільшки як бактерія на одній з кінцівок того комара. Я доступно пояснював? Цілком. Що ж я можу зробити? Люди вірять у те, в що хочуть вірити. Я вже давно на своїй посаді. На моєму віку не було жодної великої космічної програми, розуміння завдання якої не виявилося перекрученим і неправильно витлумаченим. Я вже казав раніше, що військові, які беруть участь у будь-яких космічних проєктах, втратили довіру. Проте ви користуєтеся авторитетом серед широкого загалу. Чи не вас усі називають другим Карлом Саганом? Ви непогано заробили на своїх книжках про будову Всесвіту, астрономію та космологію. Подайте нам руку і допоможіть. Це офіційне прохання військової адміністрації, і я зараз його вам переказую. Тобто ми обговоримо умови співробітництва? Жодних умов. Це ваш обов'язок як американця. Ні, навіть як землянина. Мені потрібно проводити чимало спостережень. Я не прошу багато. Підвищіть мій ліміт на користування телескопом до 20% загального часу. Ваш теперішній ліміт – 12,5% – не такий уже й поганий. Ніхто вам не дасть гарантії, що в майбутньому все залишиться, як є. Фіцруй махнув рукою в напрямку стартового столу. Від нього в нічне небо тягнувся слід ракети, який повільно танув. У світлі ліхтарів пускового майданчика це мало вигляд молочних розводів на темно-синіх джинсах. Запах дратував дедалі дужче. Двигуни першого ступеня ракети працювали на паливі зізріджених водньою кисню, від них не могло бути такого смороду. Можливо, щось згоріло побіля стартового столу в полумі, яке виривалося з сопел під час запалювання і відривання ракети? Фіцрой правив своєї. Я вам кажу, далі буде тільки гірше. Лодзі здалося, що похила жовта стіна за трибуною причавила його своєю масою позбавила можливості рухатися. Всі мовчки чекали на його появу, аж поки ззаду хтось не прошепотів. Доктору, будь ласка. Він машинально підвівся і пішов на сцену. Під час цієї короткої мандрівки Владзіначе знову став безпорадним малям, яке хоче, щоб хтось із дорослих простягнув йому руку і допоміг подолати життєві труднощі. Він піднявся на сцену, зупинився біля Заїр, повернувся обличчям до зали, зустрівся поглядом із сотнями пар очей, що роздивлялися його. Ці люди в залі представляли понад 6 мільярдів людей із більш ніж 200 країн землі. Що відбувалося далі, Лодзі пам'ятав погано. Пригадувалося лише, що після того, як вони всі разом постояли ще деякий час на сцені, їхню четвірку садовили посеред першого ряду в залі. Він був такий приголомшений, що навіть пропустив історичний момент запуску проєкту обернення до стіни. За деякий час, коли сесія здавалося, добігла кінця, Люди в залі, включно з трьома іншими оберненими, які сиділи ліворуч від нього, підвелися з міст і залишили приміщення. Хтось, можливо, Кент, щось прошепотів йому на вухо, теж пішов. Зала спорожніла, лише генеральний секретар Заїр стояла на трибуні. Вона дивилася на лодзи, і її маленька тендітна постать ніби чинила опір стіні, що загрозливо нависала позад неї. «Доктор Елло, мені здається, ви маєте запитання, чи не так? Ніякий жіночий голос Заїр? Відлунював у порожній залі, мов, глас божий відразу звідусиль і ні звідки. «Сталася помилка, адже так?» – запитав Лодзи не своїм і теж якимось нетутешнім голосом. Заїр сіро і відверто посміхнулася зі своєї трибуни, і він цілком і зрозумів. «Ви справді вважаєте, що це можливо?» «Чому я?» – знову запитав Лодзи. «Відповідь на це запитання ви маєте знайти самотужки», – відповіла Заїр. «Я звичайнісінька людина». Перед лицем цієї кризи ми всі прості люди, але кожен має свої обов'язки і несе відповідальність за власні вчинки. Але ніхто заздалегідь не питав моєї згоди, я і гадки не маю, чому тут опинився. Ваше ж ім'я китайського означає логіка, чи не так? Знову посміхнулася Загір. Так, тоді ви можете легко збагнути, чому не можна запитувати попередньої згоди в кандидата до його фактичного проголошення обраним для подібної місії. Я відмовляюся, категорично заперечив Лодзи навіть не намагаючись проаналізувати почуте. Як забажаєте? Така швидка відповідь, що пролунала майже разом із його фразою, на хвилину ошелешила лодзи. За кілька секунд отямившись, він продовжив. Я відмовляюся бути оберненим, складаю з себе всі надані у зв'язку з моїм призначенням повноваження і не приймаю на себе жодної відповідальності, що витікає з цього призначення. Як забажаєте? Мисковичність відповідей, схожих на миттєві доторки прозорих, крилізь, бабки, до поверхні води остаточно дезорієнтувала Лодзи. В мозку залишилася порожнеча. Так я можу йти. Це було все, що зміг вичавити з себе Лодзи. Можете? Ви, доктор Ло, можете робити все, що вам заманеться. Лодзи підвівся, повернувся і попрямував поміж рядів порожніх крісел. Таке легке і просте складання повноважень оберненого не принесло бажаної втіхи і полегшення. Його переповнювало відчуття абсурдної реальності, Мов би, все відбувалося в кепській постмодерновій п'єсі без жодної логіки дії. Вже на виході із зали Лодзі озирнувся і побачив, що генеральний секретар Заїр так само стоїть на трибуні і не відвертає від нього погляду. Звідси її постать видавалася ще тендітнішою і безпораднішою під навислою ззаду стіною. Коли Лодзі обернувся, вона йому посміхнулася і кивнула. Лодзи вийшов із зали. Проминув маєтник Фоко, що демонстрував обертання землі навколо своєї осі, зустрівши цяна з Кентом у супроводі чималої групи охоронців у чорних костюмах, що скидалася на однострій. Їхні погляди були сповнені якоїсь нової шанобливості. Навіть шицяни з Кентом дивно змінилися, хоча досі трималися доволі невимушено. Лодзі пройшов повз них, не озвався й словом. Діставшись холу при вході, такого самого безлюдного він пережив ніби флешбек свого прибуття. І самі кілька охоронців у всьому чорному стиха щось бурмотіли в портативній рації, щойно він проминав одного з них. Коли Лодзі наблизився до вхідних дверей, його нас догнали і зупинили Шетцян і Кент. «На вулиці може бути небезпечно. Тобі потрібна охорона?» – запитав Шетцян. «Нічого мені не потрібно. Йдіть геть», – відповів Лодзі, дивлячись прямо перед собою. «Окей, ми робимо лише те, що ти скажеш». Шиця не став сперечатися і звільнив шлях на двір. Лодзі глибоко вдихнув і зробив крок на вулицю. Ковток прохолодного повітря освіжив його. Ще не розвиднілося, але довкола було ясно мову день. Вуличні ліхтарі і підсвічені будівлі не залишали темряві жодних шансів. Делегати спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН уже роз'їхалися. На площі перед будівлею залишилися чи то нечисленні туристи, чи місцеві жителі. Звіт про історичну сесію ще не потрапив до випусків новин, тож Лодзи ніхто не міг упізнати. Його самотня постать не привертала нічієї уваги. Лодзи, один із обернених, брів невпевненою ходою сомнамбули крізь абсурд навколишньої реальності. Він втратив будь-яку здатність раціонально тверезо мислити. Не пам'ятав, звідки йде, уявлення не мав, куди прямує. Неспроможне дати раду своїм думкам, Лодзи перетнув газон і підійшов до пам'ятника. Підняв погляд і побачив могутню постать чоловіка, який молотом замахнувся на меч. Це був подарунок ООН від уряду колишнього СРСР скульптора Вичетича, перекоємо мечі на Орала. Проте зараз злодзи не відчував у композиції жодної пацифійської нотки. Навпаки, молот, кремезна статура чоловіка, його рухи, меча згинається під натиском людської волі. Все це надавало композиції надзвичайно агресивного, жорстокого вигляду і навіть викликало відчуття можливого насильства. А потім чоловік з постамента раптом щосили вдарив молотом просто в груди лодзи, збив його з ніг, і він втратив свідомість, ще не встигнувши впасти на землю. Проте запаморочення тривало недовго. Свідомість повернулася разом із пекучим болем. Очі боліли і сльозилися від сліпучо-яскравих ліхтарів, тож дивилося їх заплющити. За якийсь час веселкові кола перестали витанцювати в очах, він насило розліпив повіки і зміг розрізнити розмиті обриси облич довкола себе. У темній полуді, що застиляла очі від сильного болю, Лодзик зміг упізнати Шитяна і неначе здаля, почув його слова: "Тобі потрібна охорона. Ми можемо робити лише те, що ти скажеш". Лодзик кивнув, І відразу все довкола закрутилося з блискавичною швидкістю. Він відчув, як його піднімають багато рук, що тягнуться за усю біч, кладуть на ноші, кудись несуть. Навколо миттю утворилася стіна з людських тіл, ні навіть глибока яма зі стінами з людських тіл. Єдине, що було видно з дна ями – чорне нічне небо, і тільки завдяки рухам ніг, які його оточували, він міг упевнено виснувати, що його несуть. Незабаром яма зникла, як і небо над головою, їх замінили підсвічені панелі машини швидкої допомоги. Лодзе відчув смак крові у роті, його знудило. Той, хто сидів поряд, Правно відпрацьованими рухами підставив пластиковий пакет, і Лодзі вивернув із себе набіглу кров і все, що встиг з'їсти в літаку. Коли в шлунку вже нічого не лишилося, він відкинувся на ноші і хтось надягнув йому на обличчя кисневу маску. Після кількох ковтків повітря йому трохи полегшало, але груди боліли так само нестерпно. Він відчув, як зрізують з нього одяг до пояса, і жахнувся від вигляду рани, що їм відкрилося. Проте крові, здається, не було, тому що жодних маніпуляцій на кшталт бунтування чи бандажу не робили. Його лише накрили простирадлом. Невдовзі машина зупинилася. Лодзи вивезли з неї, перед його очима промайнуло спочатку нічне небо, далі замиготіли коридори лікарні, нарешті він опинився в палаті невідкладної допомоги. Картина змінилася червоним оком КТ-сканера. Обличчя лікарів і медсестер час від часу з'являлися в полі його зору, при цьому неодмінно в біль від оглядів і маніпуляцій в ділянці грудей. Зрештою, все закінчилося стелою палати інтенсивної терапії, де колесо метушні нарешті сповільнило свій біг. Одне зламане ребро, невеличка внутрішня кровотеча, проте нічого серйозного, ви ще легко відбулися. Але поза як маємо внутрішню кровотечу, вам потрібно якийсь час відпочити. підсумував результати його дослідження лікар у окулярах. Цього разу Лодзи вже не відмовлявся від снодійного, але проковтнути пігулки зміг лише за допомогою медсестри, після чого швидко заснув. Двоє дінь постійно змінювалися. Або на нього раз за разом падала нависла стіна у будівлі он, або чоловік із молотом вибивав із нього дух, поціляючи точно в груди. Пізніше він зміг побачити й бажаний сон, який відшукав під далеким сніговим заметом у серці. Насмілися увійти до невеличкого вишуканого дерев'яного будиночка. Єва, яку він створив, підвелася від комена, і її червні очі наповнилися слізьми. Лодзи прокинувся, відчуваючи, як сльози котяться з очей, золожують подушку. Світло в палаті було приглушене, сльози застеляли очі темрявою, тож Лодзи поринув у сон, сподіваючись потрапити до хишки посеред засніженого поля. Але дарма. Далі він спав без сновидінь. Прокинувшись наступного разу, Лодзи відчув, що спав довго, і його сили відновилися, якщо не повністю, то дуже суттєво. Хоча у грудях не вщух, відчував, що поранення не надто серйозне. Спробував сісти, і медсестра Білявка не перешкоджала йому, лише допомогла підкласти подушку, щоб зручніше було спиратися на півлежачі. За якийсь час прийшов Шитян і сів біля ліжка. «Ну, як ти почуваєшся?» – поцікавився він. «У мене в бронежилеті тричі стріляли». Неприємно, хочу сказати, але не смертельно. «Даши, ти врятував мені життя!» – кволим голосом промовив Лодзи. «Це сталося, бо ми не могли виконувати своїх безпосередніх обов'язків, а мали слухати твоїх вказівок, і тому не могли вживати тієвих заходів з охорони. Але все вже добре», – махнув рукою Шицен. «А що з іншими трьома?» – спитав Лодзи. Даши миттю збагнув, про кого йдеться. «Ними все гаразд. Вони не такі навіжені, як ти, щоб наодинці гуляти вулицями». Це ОЗТ намагається нас убити. Швидше за все, добре, що вбивцю вдалося затримати, адже ми заздалегідь розгорнули біля будівлі систему окозмії. Що? Передова радарна антиснайперська система, що має змогу швидко визначити місце знаходження стрільця за траєкторією кулі. Його вже впізнали, експерт зі зброї. Той хлопець має досвід участі в збройних конфліктах, входить до складу воєнізованого угрупування ОЗТ. Ми навіть і не думали, що він наважиться стріляти в самому центрі міста. Практично самогубець. Я хочу його бачити. Кого стрільця?» Лодзи кивнув. «Без питань. Але це виходить за межі моєї компетенції. Я відповідаю лише за твою безпеку. Я спитаю про це». Обіцяв Шиціан, підвівся та вийшов. Він тепер здавався куди естатичнішим і серйознішим, ніж вдавав із себе досі. Тож у спілкуванні з ним Лодзи відчував легкий дискомфорт. Шиціан невдовзі повернувся. Проблем не виникло. Ми можемо зустрітися з ним тут у палаті чи десь в іншому місці. Лікар запевнив, що ти можеш ходити. Першим, що спало Лодзі на думку, було прохання про зустріч де інде, аби встати переодягтися, але подумав, що правильною стратегією буде вдавання більш недужого, ніж насправді. Тож Lodze ліг і сказав, що зустрінеться зі стрільцем у палаті. Вони вже в дорозі, але їм потрібно ще трохи часу, аби доїхати. Тобі слід чогось попоїсти до зустрічі. Минула доба, Звідтоді, як ти в останнє їв у літаку? Я зараз усе організую». Деші підвівся і знову зник за дверима. Коли лодзі поїв, до палати ввели снайпера невдаху. Він виявився приємним молодиком європейської зовнішності, проте найбільше вражала його добра відкрита посмішка. Здавалося, вона була приклеєна до обличчя, практично не згасала. На ньому не було кайданок, однак коли він увійшов, двоє фахових з вигляду охоронців садовили його в крісло і залишилися поруч. А ще двоє зупинилися в дверях. Лодзі помітив, що на їхніх бейджах нанесено абревіатура з трьох літер, але не ФБР чи ЦРУ. Лодзі вдав із себе ледь не смертельного хворого, проте стрілець миттю його розкусив. докторе, та ви не так сильно поранені, як вдаєте». Так само, посміхаючись, мовив снайпер. Але посмішка була вже інша, майже непомітна. Вона потроху зникала з обличчя, ніби плями летючих сполук нафтопродуктів з поверхні води. «Мені дуже шкода». «Ви просите пробачення за спробу мене вбити?» Лодзі підняв голову від подушки, щоб поглянути на стрільця. «Зовсім ні. Я прошу вибачення, бо не зміг цього зробити. Я подумав, що на такий урочистий захід ви все-таки не вдягатимете бронежилетів. Гадав, ви не цінуєте свого життя аж настільки. Інакше скористався б бронебійними кулями або й взагалі стріляв у голову. Тоді я виконав би своє завдання, а вас позбавив тягаря, жахливої місії, що людині над силу. Я й так вільний від будь-якого тягаря. Я відмовився від участі у проєкті «Обернені до стіни». В приватній розмові з генеральним секретарем ООН склав із себе повноваження та відповідальність за успіх місії. Вона, як повноважний представник ООН, прийняла мою відставку. Звичайно, ти не знав цього, коли вчиняв замах на мене. Тож, зате, даремно спалила свою людину. Посмішка на обличчі вбивці дедалі яскравішала, Ніби хтось регулював яскравість на екрані монітора. Але кумедний. Ти про що? Ти мені не віриш? Я кажу чисту правду. Я вам вірю. Але від цього ви не стаєте менш смішним. І відповів стрілець, тримаючи на обличчі ту саму яскраву посмішку. Зараз вона розважала лодзи, проте скоро закарбується в його пам'яті на все життя пекучим тавром, ніби від розжареного металу. Лодзи не схвально похитав головою, зітхнув і мовчки відкинувся на подушку. Стрілець вів далі. «Докторе, не варто гаяти час. Його в нас не так уже й багато. Не думаю, що ви покликали мене заради цього наївного жарту для простаків. Я досі не розумію, про що ти говориш. Якщо це правда, ваші розумові здібності надто скромні, як на оберненого доктора Лодзи. Ваша логіка, про яку стільки говорять, не витримує критики. Я, здається, справді змарнував своє життя. Він підвівся та повернувся обличчям до двох чоловіків, які стояли позад нього. «Джентльмени!» Гадай, ми можемо йти. Ті запитально подивилися на Лодзин, той махнув рукою. Стрільця вивели з палати. Лодзи сів на ліжку і замислився над словами нападника. Дивне відчуття не полишало його. Щось було неправильно, але він не міг дошукатися, що саме. Підвівся і зробив кілька кроків. Жодних неприємних відчуттів, окрім тупого болю в грудях. Підійшов до дверей, визирнув і побачив кількох охоронців з автоматичною зброєю на поготів. Один із них відразу сказав що щось у рацію, закріплено до плеча. За плечима охоронців лодзи було видно частину яскравого чистого коридору, абсолютно порожнього, якщо не рахувати, ще двох озброєних охоронців на його протилежному кінці. Зачинивши двері, лодзи підійшов до вікна, відсунув штору, побачив аналогічну картину внизу на вулиці. Біля входу лікарні чатували багато озброєних людей і навіть були припарковані дві зелені армійські машини. Крім одного чи двох співробітників лікарні в Білому, які квапилися зайти в будівлю, інших людей не було видно. Придивившись уважніше, він помітив двох снайперів на даху сусіднього будинку, які вели спостереження за околицями крізь складні оптичні приціли на гвинтівках. Ладзи був переконаний, що й на даху самої лікарні так само розмістили снайперів. Ці люди не нагадували поліцейських, радше належали до армійських спецпідрозділів. Він покликав Шицяна. Лікарня й досі підне все пуще моком озброєної до зубів охорони, чи не так? запитав він. Так. Чи станеться, якщо я накажу зняти всю цю охорону? Ми послухаємося твоєї вказівки, але прошу тебе цього не робити. Нато велика небезпека. На кого ти працюєш? Які твої обов'язки? Я працюю на раду оборони землі й відповідаю за твою безпеку. Але я вже не обернений, я проста людина. Навіть якщо мені моєму життю загрожує небезпека то це вже питання поліції. Чому мене досі охороняє Служба безпеки, чи як вас там, Рада оборони землі? І навіщо мені аж така охорона? Хто приставив її до мене?» Обличчя шицяна залишилося незворушним, ніби гумова маска. «Ми отримали наказ». «Де Кент?» «На дворі. Скажи, нехай увійде». тому як за даши зачинилися двері, минуло зовсім небагато часу, перш ніж увійшов Кент. Він був таким самим уособленням вишуканості в спілкуванні, що так личить вищим чинам ООН. «Доктор Ело, я чекав поліпшення вашого стану, щоб зайти і довідатися, як ви почуваєтеся. Тоді що ви тут робите зараз?» «Мене призначили відповідальним за ваші контакти з РОС. Але я більше не обернений», – заволав Лодзи та отямився і запитав уже нормальним тоном. «У новинах повідомили про старт проєкту «Обернення до стіни». «Так, весь світ це знає». А про моє відречення від посади оберненого? Звісно, у кожному випуску новин про це було зазначено. Що конкретно повідомлялося? Дуже просто. Після закінчення спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН Лодзі виступив із заявою про відмову від призначення його оберненим, склав усі отримані повноваження і заперечив участь у проєкті. Тоді що ви тут робите? Мене призначено відповідальною особою за ваші контакти з РОС. Лодзі приголомшено глянув на Кента, але на обличчі втого застигла та сама непроникна гумова маска, що й у даши. «Якщо у вас все, я піду. Вам потрібно відпочивати, набиратися сили. За потреби телефонуйте мені». Кент розвернувся і попрямував до дверей. «Я хочу бачити генерального секретаря ООН», – зупинив його лодзи. «Рада оборони землі – керівний орган, який контролює впровадження та реалізацію проєкту «Обернення до стіни» і очолює голова, якого обирають за принципом ротації». Генеральний секретар ООН не має безпосередніх повноважень у РОС. «Я все одно хочу зустрітися з генеральним секретарем. Думаю, що в мене є підстави для цього», – відповів Лодзі по нетривалому роздумі. «Гаразд, зачекайте». Кент вийшов із палати. Невдовзі повернувся і повідомив. «Генеральний секретар чекатиме вас у своєму кабінеті. То ми йдемо просто зараз?» Виявилося, що кабінет генерального секретаря розташований на 34-му поверсі будівлі секретаріату ООН. Цілу дорогу до офісу Лодзи охороняли так пильно, що він почувався, мов, у пересувному банківському сейфі. Кабінет виявився куди меншим, ніж собі уявляв Лодзи, і зовсім просто вмебльованим. Найбільше місця займав величезний прапор ООН, установлений біля стіни за робочим столом. Генеральний секретар Заїр підвелася, щоб привітати Лодзи. «Доктор Ло, я планувала відвідати вас у лікарні ще вчора, але ж ви можете побачити на власні очі. І Вона показала на стіл?» завалений стосами документів та офіційних текст. Єдиною річ, що здавалося особистою, була майстерно вигравірована бамбукова підставка для ручок. «Пані Заїр, я тут хочу підтвердити свою заяву, виголошену по закінченні спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН», – випалив лодзив. Заїр кивнула і не відповіла. «Я хотів би повернутися до Китаю. Якщо мені загрожує небезпека, будь ласка, проінформуйте від мого імені Нью-Йоркське управління поліції». Я сам подбаю про свою безпеку. Поза як після відмови я звичайна людина, то не потребую подальшого захисту з боку роз. Заїр знову кивнула. Я можу виконати ваше прохання. Проте наполегливо раджу не відмовлятися від охорони підрозділа Мороз, тому що Нью-Йоркське управління поліції не зможе надати вам охорону такого рівня. Будь ласка, скажіть відверто. Я все одно залишаюся оберненим. Заїр повернулася за стіл, зупинилася просто під прапором ООН посміхнулася Лодзі і відповіла «А ви самі, як гадаєте?» Вона підійшла до Софи і запропонувала Лодзі присісти. Усмішка Заїр нагадала Лодзі ту, що не сходила з обличчя снайпера. У майбутньому він просто бачитиме її в очах і на обличчях усіх, з ким доведеться зустрічатися. Вона отримає назву «Усмішка оберненого» і стане не менш відомою, ніж «Усмішка Монелізи» чи «Усмішка Чеширського кота». Усмішка Заїр заспокоїла його вперше відтоді. Як вона, стоячи на трибуні під час спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, проголосила його одним із обернених. Він повільно опустився на суфу ще й до того як сів, зрозумів усе. Боже ж мій. За одну сліпучу мить лодзи повністю усвідомив своє становище оберненого. Як зазначала Заїр у своїй промові перед оголошенням кандидатів, неможливо запитувати про згоду перед призначенням оберненого. А вже після призначення й сподіватися піти у відставку або не прийняти повноважень. Неможливість відмови від участі базувалася не на примусі чи насильстві над кандидатом, а залежала від самої природи проєкту «Обернені до стіни». Щойно оголосили імена кандидатів, між ними та звичайними людьми виникла невидима стіна відчуження, адже ніхто не знає, що робить обернений. Це вже частина плану чи спроба приховати його справжній задум. Саме це й було в усмішках обернених. Звідки ми знаємо, чи не реалізується вже ваш план. Лодзі нарешті, збагнув, що місія обернених надзвичайно складний і зухвалий проєкт, якого ще не знало людство. Задум базувався на холодному розрахунку, в його основу заклали жорстку логіку, і водночас це був підступний план, виконавців якого скували невидимим крицевим ланцюгом як Прометей на скелі. Це довічне прокляття, і жоден із обернених не в змозі розірвати ланцюг. Хоч би що він робив? Хоч би як мудрував, усі відповідатимуть усмішкою обернених. Ми ж не певні, чи не є це частиною плану. Хвиля небаченого досі гніву піднялася в серці Лодзи. Йому хотілося кричати, лаятися, послати всіх під три чорти, хай би вони всі загинули. Сама Заїр разом з її ООН, усі ці члени спеціальної сесії Генеральної асамблеї, Рада оборони землі у повному складі, все людство до останньої особи, навіть три соляриани разом з їхніми невідомими матерями. Йому до смерті кортіло розгромити офіс, порозкладати всі ці акуратні течки, файли й документи, зазбурнути кудись подалі цю бамбукову підставку разом із ручками. Не сам кінець – розідрати на клапті блакитне полотнище прапора. Проте, зрештою, він усвідомив, де знаходиться і, з ким говорить, опанував себе і підвівся з Софи лише для того, щоб знову знесилено впасти назад. Чому обрали мене? Мені бракує багатьох навичок і кваліфікації, порівняно з іншими трьома кандидатами. Я не настільки обдарований, не маю відповідного досвіду, я не воював і не керував країною. Вчений з мене, як із собачого хвоста, сито. Так, ординарний університетський професор, який перекладає кубки паперу на столі. Я живу, як метелик, одним днем. Не хочу мати дітей, і подальша доля людства мене зовсім не обходить. То чому ж я? Наприкінці своєї промови Лодзи почав рвучко терти руками голову і знову скочив на рівні. Доктор Ло. Щиро кажучи, я теж здивована цим вибором. Усмішка зникла з обличчя Заїр. Через це обсяг ресурсів, які ви зможете задіяти для реалізації свого плану, буде обмежений порівняно з іншими трьома обраними. Призначення вас оберненим було найбільшою авантюрою в історії людства. Нехай так, але все одно були ж якісь підстави для мого обрання. Так були. Опосередковані. Справжню причину вам доведеться з'ясувати самостійно. Це я вам уже казала. «А яка опосередкована причина?» «Мені дуже шкода, але я не вповноважена вам зараз її повідомляти. Прийде час, і я впевнена, ви про дізнаєтеся». Лодзи зрозумів, що домогтися більшого вже не вдасться, тож розвернувся і пішов геть. Лише в дверях згадав, що навіть не попрощався. Озирнувся. заїрківнула і усміхнулася, як і тоді в залі. Але цього разу Лодзи вже знав дестеменно, що криється за цією посмішкою. «Мені було дуже приємно знову з вами зустрітися», – мовила генеральний секретар. «Але в майбутньому ви співпрацюватимете безпосередньо з РОС і її головою та звітуватимете лише їм». «Не надто ви в мене вірите, адже так?» – сміхнувся Лодзі. «Я вже казала, що ваша кандидатура – велика лотерея. Тоді ви маєте рацію. Щодо участі в лотереї?» «Ні, ви праві в тому, що не покладаєте на мене надмірних сподівань». Ладзі вийшов із кабінету, так і не попрощавшись. Відчуття були ті самі, що й під час сесії, після оголошення його оберненим. Він дістався кінця коридору, спустився ліфтом на перший поверх і через фоє вийшов з будівлі секретаріату на площу ООН. Кілька охоронців негайно затисли його з усі біч, він їх щосили відштовхнув, але бодігардів ніби намагнітили. Хоч би куди він рухався, кільце стіл невпинно переслідувало його. Настав день і площу заливало сонячне світло. Шуцяни з Кентом підбігли до нього і попросили його якнайшвидше повернутися в будівлю або сісти в машину. «Я що, до кінця своїх днів більше не побачу сонця?» – звернувся Лодзи до шицяна. «Не в тому річ. Тут відносно безпечно, всі прилеглі райони перевірені і зачищені, але довкола багато витріщак і туристів, і всі вже знають, хто ти такий. А впоратися з НАТО помбуває складно. Та й тебе, гадаю, це мало тішить». Лодзи розвернувся довкола. Принаймні, поки що ніхто особливо не зважав на невеличку групу людей. Він попрямував до будівлі Генеральної асамблеї, з'єднаної з, з конференц-центром, і швидко повернувся всередину. Цілком звітував собі, куди йде, чого потребує. Знову проминув порожній балкон і від кольорової панелі вітражу повернув праворуч, до кімнати медитації. Зачинив за собою двері. і охоронці залишилися зовні. Першою думкою, що спала лодзи перед брилою, Чистої залізної руди була така. Чи не розбігтися та не розтрощити собі голову об неї, аби покласти всьому край? Натомість чоловік лише розлігся на гладенькій поверхні камені. Він виявився прохолодним і ніби вібрав усю втому і роздратування. Лодзи відчував тілом твердість руди. На власний подив він згадав запитання вчителя фізики в середніх класах, яким чином ліжко з мармуру зробити таким самим м'яким і комфортним, як матрас від Сімонс. Правильну відповідь було – видобувати в мармурі заглиблення, що повністю повторює форму людського тіла, тоді тиск на поверхню розподілиться рівномірно і мармур здаватиметься м'яким. Лодзи заплющив очі уявив, як тепло його тіла плавить самородок і утворює каверну, що повторює форму його пліч і спини.